Të gjitha lëvzatët dhe falëndërimët jam për Allahun Subhanehu ve Teala Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje ndihmë kërkojmë ndërsa salavatë dhe salamat për shëndetit më të plotan bi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatu ve selam bi shok të ti besnik bi familjën e ti të ndërshme dhe bi gjithë besimtarë muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar Të praneshëm dhe të ndajmë disa minuta para khutë për së gjumas Që të shfletojmë diska nga mësimët e djetarëve muslimanëve Në mënyrë që ta shtojmë bagajin ton Me dituri për Allahun Subhanehu e Teala Neve përfunduam javën që kaloj Surën e 94 të Kur'anit, surët u shërh Dhe ishte me radhë surja e tinë vetini dhe zejtun o tur sejin por ta shpjegojë mirë po që, që të ecim me aktualën dhe të ecim me përditshmëritë tona ne do të kalojmë në një temë pak më të përgjithshme duke shkoqit ajete nga Kurani scena rufimin nga Kurani për ta shpjeguar ato për e cila po e përmbys botën Më shumë në aspektin mëndorë Cesa në aspektin real dhe praktik dhe fizik Andaj, sot me lejnë e zodi Gjeli Gjelalu Dëti qasemi asaj e cila ka marë hovë Në për përtalet, në përlajme Në përmendjit e njërzve, bisedat dhe Mezlisët e njërzve e të rasilët rrëth Rrëth virusit të përhapur I cili mban emrim korona Virusit cili përkthejet Kurora e virusit Të ndëruar dhe zër Allahu gjele gjelelu hu, Mesajet e ti i ban laraman Të lojlojshme Dhe kush do që e përja shton Kush do që e shmang Shpjegimin fetar Nga levizjet e kësaj bote Aj vetëm se Do t'ja izolon vetë vetës mundësit Për t'a pa fotografin e qartë pra du të vendosë me qëllim dorën në fotografi që mos të ashe realitetin e fotografis, por të imaginon, imaginata, si i te këtë gjdo njanit prej, prej njerëzve. Andaj, për ta pa qartë fotografin, neve duhet të largojmë dorën ton, e pëshin ton nga fotoja, nga pambja, nga dukja që të qartësohe. Dhe kjo nuk ba ndryshe, pos duke u këthi, në librin si e Allahu xhellu ala si nzir pa min Allahu te bareke we taala para se të vazhdojmë disa skena kur'anore të cakt kanë të bajnë me musibetin me shprovën dhe belan dy pika të rëndësishme të cakt kemi mundësi me i shoqëtit në fillim të kësaj ligjërataje se neve shpeshher nuk po e vlerësojmë begatin e mirçënjes e lëvizë së rëhatshme, e bisedave të lira, andëjë Allahu të barek e vëtjala, her pas here, dërgonë gjëra, qofë në përmjet duarve të njerëzën e njëve, nuk e përjaçtojmë këtë mundësi, por ajo së fundi është, me lejnë Allahu të barek e vëtjala, Allahu qënë her pas here, mesajë për t'ju dha njerëzve, se begatit që po e shfrydzon është e madhe, a nuk është rahat, A nuk është rahatia, a nuk është mirçenia, a nuk është risku, a nuk është qetësia, a nuk është mospaniku, a nuk është lëvizja e çet nëpër qytete. Për begatisë Allahu te barekehu te ala, kjo skenë sot shumë e tregon se sa e madh është ajo. Sa e madh është me që njerzit rahat ndër me lviz rahat. Ande Allahu u jelon në Kur'an në shumë ajete e ka përmendur si begati lvizjen nëpër qytete. صلى الله عليه وسلم القرآن لِإِلاَفِ قُرَيْشٍ إِلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفٍ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِن خَوْفٍ صلى الله عليه وسلم القرآن سنوان شميتس المسلمان أمسونا فيلت أمسونا في القرآن كيف فرضت؟ بر أطلووزينا اللي رجل قرآن قر� Betohet Allahu në lëvizje në lirë që ka e bojnë kurejsht Cila është ta e lëvizje? Rihle të shqita Lëvizje e dimri dhe verës Njerëzit lëvizin dimri dhe verës rahatëshëm A mi afton kjo? Jo, që ka të dëllohu gjithë lëvala? Felja abudu Atëher, le të adhuroj në zotin e kësa shtëpije Cilja ka mundësu me lëviz lirëshëm Neve po i shfrizojmë begatit Allahu të bare kje vëtjala Dhe mbrendat begatis hutohemi Mendojmë se na Gjithmonë e kemi pas ketë begatit Dhe kjo është e jonja dhe skatikush Që mundët me ne e diskutue Allahu u gjelohet që ka thot Felja abudu Leti bindën këti zoti i cili au ka mundëcu këtë gjera I cili i ushqen Nga uria Dhe i mundëcën me lëviz Të sigurt Siguria Siguria stabilitete mos eksistenca panikut është prej begatisë më madhe të Allahut te barekeu te ala Allahu jellala kur e ka përmend Feraoni një prej belave në Kur'an e ka përmend belën e faraonit faraoni i njohur në Kur'an i përmendur me Musën alayhi sallatu selam një nga skenat e belas nga shumë skenat është scena e belas e panikut ku për çdo një vit A i mbët të fëminjët të posa lindur Kë është e paniku i madhë Të të cëndë të të mormi një prej skenave Sot me lejnë allahu të bareke O e tala Dhe pika e dy dhe ne përmendëm legjeratën e kaluar Këtu e shtojmë dhe një erë Se neve po e sprovohemi me këtë sprovohet Të cilën njërzimi po e diskuton Ndërsa nuk po e harrojmë Se jemi në majat e avancimeve dhe zhvillimeve mjekësore dhe shkencore dhe teknike. Por nuk ka nuk nje vëdunya teknik më të zhvilluar se sa sot. Rrezatime dhe mjekime me rreze, duke mos e prek fare të semurin. Incizimin nga incizimet më të larta. Shikimi zemrës, i zemrës, ndrym i zemrës ndrohet çdo ndonjë zemra preksaj pikëti trupi del në trupin tjetër mos flasim për organe të tjera zemra e cila është boshti i njeriu ndrohet kjo është pjesë e teknologjisë dhe mjekësisë që kanë arritur njerëzit me me u zhvilluar ata me gjithë këtë Allahu جل و علا shpash neve në Kur'an na përmend se kret fuqia çka e keni nuk e sfidon Allahun te bare ke taala Nuk mundet me sfidu u forcën Allah u Gjillewala A nuk është ai njeri ju i cili Një aparat të fuqishëm E ka regulu Që të ndalë për veti me një pull Por njeri ju ka kryu një aparat Një motor Po këtë motor Ai për, për komoditetin e vet E ka bo një pull Kër e shtypë aty dha i nalët Krejt ai motori madh nalët Se kër e ka ndrejt qështu Nëse ti si njëri e ndalë me pullë, e diti ku, ku shtipët për mu nalë, a i cili nuk e dinë se qka për ndodhë, thotë që ishë ndalë, këtë ki aparat i madhë. A nuk është Allah u gjele gjelelu që i takon shembuli më i lartë, sa do që ti mu i zhvillu, a je di pullën. Nalë, sikur që ti e nalë aparatin tanë. Ajko shumë zhvillime, ajë bën shumë zhurmë, ajë krijon shumë punë, po ti e analesh ti dhe ajë sfunan më. Kur dush ti prapë kaoll. E Allahu ti takon shembull i t më i lart, po neve shpesh har kemi për mend se sjellim shembuj për ta kuptuar, për ta kuptuar se sa jemi neve në raport me Allahun Gjallëuala. Allahu i cili na ka krijuar me këto takate, ai edhe i ndal ato takate. I ndal. Dhe kja është kjo ajo është që ndalna. Kjo është ajo e ndalna që e ban Allahu Te bareke ve Teala. Sikur që e përmendom neve në vërshime dhe në tërmete Sa Allah u gjelëna përzem për e shpije Po është kjo edhe mundësia tjetër që Allah u cilë ka të do Kjo është mundësia tjetër me mbilë në shpi Pra Allah kër i përmend la ramanit e azapit në Kur'an Sa i marrim në serios Sa i marrim në serios Sa i marrim në serios Kur thotë Allah u gjelëvala La ramanit Jahja fiha Ajë banor i gjenemit Nuk jeton ati Asë nuk vdes Sa e ja morim serios Këtë kët gjendje halët njëriut Banor i gjenemit Asë nuk vdes E me përfundu E asë nuk jeton Jetë normale A nuk është një nga skenat Thërmija e kësajna Kështë ka piondoj njërzve Asë me jetu Po asë me vdek Ek shtu më rap Andaj Mos të arrojmë Se kështu Kjo shprov ka ndodh, jo në varfëri teknike, jo në varfëri mjekësore, jo në varfëri të potencialit, por ka ndodh në bollok të potencialit. Kjo çfarë argumenton khuliq al insanu dha'ifan, ka thënë Allahu i janë Kur'an, njeriu është kriju i zafi. I dobët është njeriu. I dobët është njeriu. Madje njeriu në mbit panika para se me prek diçka. Njeriu në mbit panika para se me prek diçka. Të ndëruar Jo madje në Kur'an emri sprov, bela test o i, i laram anjëm shum. shumë ajete, shumë ajete në Kur'an kanë ardhur neve edhe këto që ai kemi zgjedh mendoj se skemi mundësimi i përfunduar, por një një shikim të shpejt se si e trajton Kur'ani dhe se si Allahu xhele xjelaluhu e kthen shikimin nga disa pika që njerëzit nuk e kthejnë shikimin aty. Njerëzit janë sprovu gjithmonë. Fillimisht. Njerëzit gjithmonë kanë pasmundje dhe sprova. Madje na e kemi përmendur se edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pasur sprova. Në të shkuar në Medinë, sahabët e Mekës janë sprovu me epidemin e Medinës, për të cilën ka thënë ai sallatu alaihi wasalam, o Allah largoj epidemin e Medinës, largojë dikun në periferi. Nga se e ka kap Ebu Bekrin dhe Bilari Radiallahu anë huma Pra pika e parë Që duhet a kërin parasysh këtu Se Kurani historiku të sëmundjeve I qaset me qasje Normale Kjo është normale Se nuk e ka kryu Allah u ketë dunja gjennet Për ka kryu bot e sprovave Ma dhe kështu edhe një, njëri U zhvillua Barnat Dhe zhvillimet e mjeksis Nga janë ba Nga jembo, ti shkon sot përshemull gjenë në barnatore Laraman Për këta, për këta, për këta, për këta Kjo nga ka ardhë, nga dorë a njeri Së mundje të ndryshme kanë kryu edhe këtë barë është testu, është provu, është vendosë në laboratorë dhe kanë thonë E tani ka mundësime për dorë për këta Nga ka ardhë kjo Andaj kanë thonë djetarët Qaq hapash ka shenë barnatore, qaqë së mundje ka pas Njeri se ka ditë Njerit si kur mështish Arë së mundja Aj kur si kishku mendja Por i laq Ti a shkon me lip dë një arë i laq Por një së mundje që asë e ki Me shku mi thonë doktorit Bjema në i laq Pse për qef Kur gjo s'kam Së ndodhë kjo Po kur ka vështirësi Dhu bjema Andaj sa ka i laq e mbarnatore Dhe sa ka testet të mjekëve Aq ka pa së mundje Kjo shpike e par Që duhet neve ta kemi parasish Në Kur'an thash os çështje shumë interesante se si Allahu xhallaj përmend provat në Kur'an fillimisht thot Allahu xhallaj el-Jelalu në surën es-Sejde ajeti 21 thot Allahu xhallaj duke e cek ndëshkimin dhe dhimbjen e kësaj donjaje thot Allahu xhallaj wala wala nudhiqan hum min el-azab el-adna dun el-azab el-akbar la'allahum yerjaun Sadakallahu le adhim Thëtë Allahu gjellu ala Surës se gjde Do të washihojmë njerëzve Azapin e vogël Azapin e vogël Kanë thënë komentatorë Gjdo bella e kësaj bote Oshtë azapi i vogël Dunel adhabil e këvar Para se ma ardhë azapi i madhë Kanë thonë djetarët, krejt shka vjen në kërshia azapit ahiretit, është azapit vogël. Krejt, pa, pa përja shtim. Pasetet Allahu Gjelluala, Le'allehum jërgjeun. Pse, o Zot? Për njërshyje, ndoshtë të njërzit këthejën të Allahu. Ndoshtë të njërzit këthejën të Allahu të bare kjo limin, bjen, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ti me komentu dhe me analizu dhe me zbërdi Në emër të Allah u të bareke Kjo është qëllimi së provës Kjo është qëllimi së provës Që njërzit ti bajnë e laborimet Në emër të Allah u të bareke Kër jemi të së prova Kalëm një sken E cila shumë interesantë në Kur'an Në surën e lë kasas Surja e cila më banë emërin surja e në gjarjeve Dhe nuk ka dyshim se kjo pjesë ka me vend në gjarje Pas shumë vitë e njësë kanë me i diskutu Jo me ketë cikletë sotit Po kanë me, nga se njeri u kërë lexon historinu Kërë lexon me temperatur Po lexon pa temperatur E lexon fletat fata Sot neve e diskutojnë mdryshe Por njësit më vëndu ta diskutojnë me më, me më qëtësi Allahu Gjellit Gjellalu Në e ka të reguneve në Kur'an një sprov E cila i ka ndodh në në së musajt Në krizen e paniku të vrasjes nga hana e fir'aunit فَتَلاَوهُ جَلَّ جَلاَلُهُ نَسُورَ الْقَصَص وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ شكون القران القران تشيشيت تشتصون نيريون بونامن Kurani që të thon njeriu duke ia treguë pjesën e fotografisë që ai si shihet. Kjo është ligji i Kur'anit. Kush e ka lexuar Kur'anin mirë, ka studiu Kur'anin mirë, ai sheh se Kur'ani thiet si që të thon njeriu, duke i thonë, prit, ç'o so kët scenë kjo? Nuk o kët scenë kjo, është dhe një scenë tjetër, ti nuk e sheh ata. Cila është scena tjetër? Scena tjetër është e cila ne e qujmë e ardhmja Kur'ani e thon gajb se për ty është e arme për Allah në e kryve, për ty është e arme për Allah në gjelluar është e kryer, ta një shiko Allah u gjelleneve nga bjen një sken, e cita sken e sprovës, e nga nga kjo sken dojna me dalë me mësime, skena kur faraoni e ka shpal vitin me vra gjdo foshtje moshkol, nga se ata të afrmit e ti i kanë thonë, ka me dalë një njëri nga bitë e israelit, Bite, Jakubit Ka me të ardzu për shtetin A i ka morë vendim Masi ka, ka, ka me më ardzu për shtetin Gjdo foshni qka lind ka me emyt Ma është kom, qka lind e myt Pas taj ka pas një kriz tjetër Se ka me të pashërtor Ka me të pashërtor Ata dhe ka ndru Ka dhënë një vjetë vras, një vjetë zvras Një vjetë i ka vra këtë foshnjët Një vjetë i ka lën të lirë Allahu gjellë gjellë luhu Kur e lind Kader Musa në lejë salatu selam Në vitin e vrasjes Në vitin e vrasjes Thët Allahu gjellë luhala Ne e frimzuam nanën e musajt Je pijji musajt Alejë salatu selam E kur të kesh frik për ta Shikoni ta një kurani si qasët në gjarjeve E si qasët njërzit Kini parasysh Viti kur faraoni ka shpalë vrasje Gjdo fosh një shkazinjët, mashkull, vritet Pa as një lojt tolerancët e mëshire Hic, as një lojt mëshire Allah u gjitha në qatë vit I thot në nësë musajt Si tu të shpër djalin Qka me ba? Tani pa na në mendoje Nëse ti e di se i ashti të nëgjërsh djalin, të vrasin A është me menë me nëzirë djallin jashtë, a është me menë me nëzirë djallin jashtë, nuk ome menë, me menë, me logikë, e ka shpalë shteti maj forë shka ka egzistuë, faraonit gjithë forësh një, posa lindur, si të mërë, si të mëshkëllë, e vratë, musa mëshkëllë, e që ka i thaë lojë në nëzvetë, a i thaë më shefe se ka me tarë firani me tamorë, jojë, Shiko, ndo njëherë Allahu të bare kjo e tjara Dëshiron me indrejq punët e njerëzve Me të kunder ta që ka në mëzua ata Por shimë unë janë i për njerëzve thot A s'ka mundësia Allah i mena ndrejq pas prova Po përgjishën t'i edhi Gjevabin t'i edhi Sa vjetë e kam pas prova E t'i hisë livrit Me t'leon ti Sa, sa vjetë e ishdojsh me t'leon ti Në komoditet e ti mu drejtu Me vullnetin t'an t'plot Ca duhet? Sa njëri 40, 50 vjet, 60 vjet, 70, 80, 80 mos miqu Allahut, provo vallaj, nuk e hiç menjën nuk e çon ta Allahu xhelala. Andaj nëse do të dikush, a, a ka rrugë tjetër njëri mundreç pos me belo, por xhixhi është pos me belo. Çka ka rrugë tjetër? Se ti e di se veç një komoditet kurs pun drejtësh, e Allahu xhelala e instalon ligjin me të cilin ti veç çashtoj mërvash. Çka ka ta Allahu xhelala? Fe idha khifti alehi fe elkihi al fil jemi Viti i vrasjes të cilin firauni vrit të gjdo foshnje Allah hu i tha nanës musajt, mene musajnë qatë vit E si tu të shpordialin, gjuje në lumë Shansat kërta gjusha janë me t'myt A mës me t'myt, Allah i dha gjuje lum. pra më në lumë Për ameno, në tërë shumë me mshejë Nëse të jeti jashti të avrasin Në natërë që më më më shë Allah i dhafe elkihi Ndëre jasht Ola të khafi Dhe mosutut Kjo ligje Kur'anit Tani nëse e mërë të kecken Jasht ka avrasje Gjdo foshënë që ka kapët në bytët Allah ubi si dhe të mërë Si të të shpërdjalin në gjere jasht Në darujna Dhe mosutut Ligi Kur'anit o mosutut Mojë me La të khafi Ligjë Kurani të është mosu frikso, nga se friga nuk ta regulon atë qka për të cilën për tutësh. Ta regulon vetëm preventiva e ilmit dhe dies dhe jo tuta. Andoj besim darë i qasën e të ardhëmës të frikshme me qka e regulon la të hafi mosu tutë. Po e këzistoj tuta e ka, ka pru në buzë shkatrimit. Andaj pike e parë që kanë zirë djetartë nga sprova është që simboli mëj lartë i besimtarit është stabiliteti Pra, fillimisht, që tësoj e zemrën Pastaj trupit ja gjejna i lacina Që tësoj e zemrën njëherë Pushoj e zemrën njëherë Pastaj trupit ja gjejna i lacin Qëka tëtë Allahu Gjellola? Vala tahzeni Dhe i thananës musajt dhe mosu mërzit Nga sa Allahu Gjellola e diskenën tjetër E ti se di Allahu e di për fotografi në tjetër, t'i se di A e din edhe mas 10 vjetëve, 20 vjetëve, 100 vjetëve, 1.000 vjetëve 1.000.000 Ska nevoj mutut Nga sa Allahu u gjeluala i drejton Gjërat In raduhu i lejki Tha Allahu të bare ke vëtela Në anës musajt i tham Kena me takthinat idealin Kena me takthinat idealin Mi thamë njanit për i nanave tona Për jash dhe fosht janë të vraj, janë të burgosë E ti le e gjallin për jasht Edhe na ta kthejnë atyje Qka shkon me një një fillimisht Jo, unë beru i njëher Unë beru i vet njëher Allah i dhënzire jasht Na ta kthejnë Na ta kthejnë Dhe ja ka këthi e musajt Në në nënën e tina Pas e i thala Falte katahu alu firaune Ljekune le hum aduen Wa hazenen inne firavne vahamane vajjunudehume kanu khati in qëka të dhe Allahu gjillu ala fel të katahu alu firavne kjo është pjesa më interesant të njari që ka ndodhë me Musaid a.s. gjdofmi ushtarë që ka e kanë pa, e kanë morë, e kanë vra gjdofmi, i që ekzekutim kjo është histori këtë dunjaj e din këta se firavni ka vra foshnje qëka do të allahu gjela kërë gjujti musajin nana e vetë, e lanë, fmijën qëka dëjaj, qësh mrotaj, në ujë e lanë, në lumë, thë gjujë dhe para me ndoni ushtartë me prezitetin matë madhë kanë patrullime dhe manovër kërë gjindë të të foshnje qëka do të allahu gjelona, felta qatahu alu firavune dhe e mur e gjeti musajin kush Familja e Firavonit Bashë prej nalë për i pushtet Gësë Allah u gjela kur donë me ndryshu Gjerat e kap kryen Nuk i ndrysh në Allah u gjela Pund me të vogla E kap kryen Andaj Allah kër i ka ndryshu e gjerat Në botë e ka rëzu Palën më të forë që ka egziston Që ka të Allah u gjela E mor të kush E mor familia e Firavonit Që të jetë musaj për ta armikë dhe shçetcim çtjet për faraonin armik dhe shçetcim Musa alayhi salatu selam si foshnje u bë armik dhe shçetcim për faraonin e si si u zbut zemra në kët nivel që faraoni me morr Musa alayhi salatu selam na ka dhënë Allahu i gjallë ora po palla kso çka thot vërtet faraoni dhe hamani dhe ushtria e faraonit dhe hamanit e kanë tepruar dhe janë bërë kriminal të mëdhoj Kha ti in Nuk ju ka nda gabimit Pas e thëtë Allahu Gjellu Ala Wa kalëti mraëtu firavne Kurratu ajinin li Gruja faraonit Tha Shonë pëm pëllqenjë Gjidjal Li wa lëke la Të këtulu Tha mu pëm pëllqenjë Mos e vrajt Ka ndonë djetarë, pëse nëngoj firahoni grujën? Se gruja ka pushtet, mbiburrin. Gruja ka pushtet, mbiburrin. Andaj Allah u gjelën në përmet grujës firahonit, e pështoj musajnë a le i salatës seram që më zvritët, e pastaj në gjarja e musajtë është e një orma. Po kjo është ka argumenton për neve. Mosutut, Allah u gjelën e gjelën u do të bënë kaderin e tina, Do t'i nëzjerë dhe do t'i ndryshonë Qështë qëtë të tina qështë din Ajë ka shkon me një atyje Gruja i firani thamë më se vraj Qështë mësë me vraj Unë jam të tutë që më më mërë pushtetin Zdo foshtë e më më kam parelemru dhe sigur tështë Më më më më më pushtetin Thamë më se vraj Gruja ka pushtet në biburri E ditë për ditë e pingamberi sallallahu aleyhi sallem I tha hajshës Thuje Bubekrit, ishte ismut Alej Salat e Seram Tha thuje Bubekrit le dojle të prinjë në namaz Aisha e kishe Bubekrin bab Dhe Bubekri ishte pak si i mërzitë shëm dhe i piklu shëm Ajo i tha hafësës, gryës jetër A pi thuti babëstan A pi thuti babëstan Se Bubekri baba jam o i dhimshëm Për nga mberi Alej Salat e Seram u nërvozue Tha entun në sa wahibe Jusuf Tha ju jeni atatë Se të kini provohu Jusufit Pro gjimë si ju e gjeneza juve Jo ajshja Po gjeneza e grave Ju e kini provohu e Jusufit në lejë salatës sëram Muro e ba Bekrin Thoni e bu Bekrit Unë janë do thonë e bu Bekrin Tipo më dhu Ndroma A ma gruja e ndrom A me djetarë kanë shkujtë Libra Libra Po shtete Që ka nëra nga fjalë të grave Ne edhim se sot pre asaj të fabrikuamit dhe ato u nes ndikona hiç, po na e dim kët muhabet se do të kacesh do. Nuk ka ashtu njëri ndikohet prej grues dhe ndryshon xhëndrime. Ka ndryshuar njerëz më të moshë, kanë pas pushtetë kanë ndryshuar xhëndrime. Andaj shkata t'Allah u jelova, i hinin zemrën e grues Firaunit. E Firaunit arnis me vraj. Shmevraz gruaja po thot. Andaj Allahu u jel la doni herë hedh në zemrën e dikujt asnjë dashuri dhe shpoton një njerzim, një, një, një popull. Andaj Allahu te bareke ve taala e e shpotoi Musa inalai salatu selam nga kjo nuk vazhdon nuk përvendon me kaç vazhdon allah te bareke ve tala tfal do ke tregua wa asbaha fuadu ummi musa farigan e zemra e nanës musait u shpraz u zbras arabot e perdorin u zbras kur nuk os stabile kur lëviz zemra doko që kur është e zbrast. E arapë thoin, u shë zbrast zemra, kur nuk o e qetë. Allah u gjithë, zemra e nanës Musait, shumë ishte e shëtësume, nga se djallin e ka lanë vetë, paramedon i një nanë me lanë djallin, me lëshuë edhe me morë armiku. Qëka mund të mundat me, me shkun menda sajnane? Qëka të të të allohu të bare kjo e tjalla? Inkedet letub dibihi. Kër e ka shluë, Musait në lejë salatës selam, të të allohu Pak, për pak a kanë të thonë e kjo jemi aty o dakiki dakiki është që ti me shfa është dishka nga sa ata kanë qenë bebive të israelit ata kanë qenë bebive të israelit Allahu gjelë gjelalu dhëtë për pak nana këtu kalzue lë ule arrabat në ala kalbi ha mësme qenë që na ja forcum zemrën mësme qenë që na ja Forcuo zemrën. Çka ka nevojë? Mu forcuo zemra. Në kuptimin pozitiv, jo të gurdhit. Në kuptimin pozitiv, ka nevojë njeriu për qetësi, jo me livrit zemra. Jo me livrit zemra. Neve po mëndojmë në ligjëratën e kaluar dhe të parat e kaluara. Se kjo e cila është përhap, prehësmundjeve dhe viruseve. Neve nuk i mohojmë preventiva dhe parambrojtjet medicinale. Por jo të shkohet në extreme dhe radikale dhe në preventiva të zot e çmendin njeriu dhe largojnë nga stabiliteti tina dhe e, e, e, humbin, e humbin kuptimin e jetës tina jo, merëm preventivat në niver normal sidomos të muslimanet muslimani duhet mukan më krenar dhe mos me lejuet zdo kush mi than ditush mi la durt nuk është turp a nuk është turp a i shkaslad në në thanë neve që laj durt a nuk është turp a i cili nuk pastrojt në në thanë pastrojo a nuk e kemi na shartë namazit këtë punë A nuk neve A nuk e kemi edhe trupin e pasër Dhe petëku në pasër Dhe venin ku falmit pasër Edhe gjunops në pranot namazi A nuk janë ketë këto që, shol, që kryen me uj A nuk ka nevoj njeve A ta të zëtë slanë me, vi, me vite Me në kazu njeve Qulajot ti Në lami Në lami pengambele Alehi salatu dhe selam Filim e mbarim në kam su për pasërti Filim e mbarim në kam su për pasërti E ka bopin në të rshmëris Me i largu pjesët e ndita trupit E ka po fëtëra, kjo në drëshmëria e njeriut Andaj neve nuk e, e mohojmë preventivën Por nuk e pranojnë a që dikush neve me në eshit As një grimës, menqurije për pasrëtin Librat e muslimanve Librat e muslimanve Që një mjë e pështin vjetë Filojnë me kapitullin Kitabut Pahara Kitabut Pahara Libri kushtetut i muslimanëve, kretë librat, nështë me dhebin Hanefi, dëshme dhebin Shafiin, dëshme dhebin Malikin, dëshme dhebin Hambeli, dhe djetarë dhe muslimanë dhe talebët i dinget me zele, cilë është libra e paratje? Libri pastërtis, që ka e thëmë në tahretit, e që ka këtë kapitull, ujë, larja, pastërtia enve, pastërtia e robove, largimin dytsirove, mësme fletë, mësme vletë, mësme vletë, Kur qeosh pi gjumit mu pastrua. Ali sallallahu alajhi wasallam tha kur qehet njani pi gjumit i lajë dhurt, se nuk e di dora e tij ka ka shkuar. E kështu me radh. Andaj kjo fe e cila nis me pastërti dhe pofundon me pastërti nga se në fund e lajn ana njërin edhe pse ajmo ka mohin dhënë na e lajna, ç'është simboli pastërtisë. Andaj mos tolerojmë që nevet të jemi na dhon lajë dhurt. Lajë dhurt na e dim se do të, të mi lajë dhurt. Na feqëra mi lajë dhurt. Pat s'pat virus në alami, pastrohemi E së kjo është fe E cile e ka zbitë Allah u të bare kjo të tjara E ka zbitë zoti cili e donë pasërtien Ta për nga meri ale i salatu e seram Pasërtia është gjysë ma imanit Pasërtia gjysë ma imanit Kanë dhëndetarë që shqipje gjysë ma imanit Se kredë veprate i badeteve Pa pasërtist pranohon Ty së me banë namazin pa pasërtit Andaj Allahu të barë kjo ja e tala Ne eve në e bani simbojl të fes Pasër tim Shikon kënë gjare Thëtë Allahu gjelë gjelaluhu Në e forcuam zemrën e nanës musajt Që më shqetso Pasë e dhëtë Vë kalët li uqtihi kusihi Fë basurat bihi Anë gjunubin vë hum la e shhurun Kjo gudzimi besimtarit Kjo trimrija e besimtarës Qëka ndohë? Shumëra قصص atreqon Allah diku është kjo kjo ngjarje ajo jo nuk ka lidhje me virusin na tham se s'dojna me bota me virusin na do të vazhdojmë ngjarjet nga Kurani për t'tregu se belat gjithmonë kanë ekzistuar çishi është ças besimtarë o shumë rëndësish çishi çasësh meselesh nuk ka se kjo ka me kaluar me lehen e Zotit te bareke o teala do na e për mendëm lidhjen e kaluar sahabët pejgamberit sahabët pejgamberit dheu nuk janë më të ndarshëm te Allahu Ne nuk kena ma autoritet te Allahu se Abu Ubayd ibn al-Jarrah se Muadh ibn Jabal te cilet kanë dhurë jetë nga smundja epidemike kanë dhurë jetë nga smundjet ep epidemike dhe nuk jena të mandhatshëm se Yunusi alayhi salatu wasalam Yunusi i cili kur iki popi popullit vet pa morr leje prej Allahu u dheluara dhe mendoi se Allahu nuk e merr llogari çka ndodhi hiponanie Hipën anije dhe u dredh anija Dhe gjujtën shërtë Që njani me dalë për anijes me letun anijen Dhe i ra junusit, prap junusit, prap junusit Dhe u dash me kësi junusi për anijes A je ma indershëm të allohu se junusi a le i salatës sëram Dhe e gëlltiti peshku junusin a le i salatës sëram Dhe allohu gjitha qka tha Mës mukan, rahmeti jon Mës me paskap mëshira jon Kishmet mbalen dërndit kiametit A jenë në nëmët nëndarë shumë së Yunus a.s. Për në dhëtë me luëtë allahu jellu ala që allahu musbë nësë përru me dhëtë qëka zbahët së allahu ka së përru allahu ka të lëraman shme allahu ka azapë të lëraman shme nësë përru azapin allahu tëbareke vë teala qëka dhëtë allahu jellu ala و qalët li uqhtihih dhe i thë nana musait ha motrësëti qësihin Shkull vëzhgëje Ndjek i hapat, ka peqojnë Ku peqojnë, muqajnë Alejë salatu e selam Lajnë e vetë Shkallat Allah u gjelë Fe basurat të bihi Lajnë e për cjeltë edhe e pa Ue hum lajë i shorun Dhe ata nuk e shifqin se për e ndjek I ka shkuve pas motra e vetë فصدت الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون شكو الله جل نسبه من كتو فصدت ليدكي نجال عندما يتنظروا وغزر مرنا كتب لا نسمري الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع Wallahi nuk e dinë, posë Allahu gjela, sa kajri madhë fshetë pasajna Thot njërën pridjetarët të muslimanëve shem suddinë Muhammed i bënkaj i melgjauzije, njërën pridjetarëve të mdojtë damaskut Thot, vërtet, një metët e Allahut gjithmonë vinë në paketin e belas Kret, begatit e Allahut vinë në buluara me belas A nuk del njeri me belas, për kësa i dujnjaj? Kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, kret, k ku të linë njëri, me qëka delë? Mbela, nëna vetë, ka bela, shtatë zanio, bela, o shprodhë, andaj nuk kanë një një metë vetëm se më vjenë bela, në nuk e dimë khajri në kësajna. Allahu gjellu ala nuk në e trekon neve gjithmonë, po në dhëtë, ba një sabër dhe nxërë një mësimët e duora. Qëka dhëtë Allahu gjellu ala? Në jabanë më haram, musajtë që me thithë që mështë nga asë një gruja tjetër Pas pina nëzvet E tani motra e vet i shkoj pas Hini aty Shiko ata të angajxu me musajin Fir'auni angajxu me musajin Me hin padat mbreti dhe Allo dhe duve hum lajë shrurodn Ati gjithë dhe më dhana jo Ata nuk, jadu, nuk e ndishë që ka hin dikush paleje këto A munu shtë t'i dikun me hin paleje A ti ban minjar ban një alarm Ka dha që s'njofë në natyje Hini, motra e musajt Alehi salatës, selam Dhe të allohu e hum, lajë shorun Ata nuk e ndjeshin, çka ju tha Musaj Fërështë e që ka nevoj Por u shqim, Allah tha Haramna, alehi ilmarade Ja banëm haram Memor Qumë është për 2 kujtjetër Pos për në në zvet Čka i tha motra vet A të ju tragoj u në kush mu në të mi dham Qësaj qumë është Njëri kër është nëzorë, çka ndodhë Ato nuk i than kush jeti Nuk i than se Qishka o mund citi me hitena Ato ishin zor më i dhanu shqim Musajt a lejës e lëzë me gruja firavunit e dojke Ta kina me ri që këtë djal E du që këtë djal E se s'kishin djal Thotë Allahu te barek e vëtjala Farad edhë nahu ila ummihi Kejtë e karra ajinuha ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون فضل الله جل وعلا وازdim ne yakhim nanis musaid musaid alayhi salatu wassalam yovec kas edhe pagujti firauni ngasa yo tani ipke xhim me pare nana vet ipke tani musai xhim me pare kush e pagonte faraone Se ajo s'mun të me, ajo s'pikët gjinë kërkun Atare motrave të atja u gjeju kam, kam e në kamer në dhe në vetë Pra Allah u gje, ashtu e reguloj me kaderin e tira Qa jo me gjuj djali në vetë në krizën panikun më mal. të malë Ajo aj nuk pinë të gjinë Gruja firavnit e donë të musaj në lejë salatëve së selam Motrave të atja u kadzoju në kudut me quhe Andaj të ndëruar gjë martli porosie Ne vërta një në shkoj në gjarja Këtu ko shumë porosie Do të organizojmë shumë të shumta, por çka duhet nevet të çojmë me këngëllje? Allahu xhelaluh mshef në kaderin e tij hajre të mdhaja. Allahu xhelaluh mshef në taktimën dhe për taktimën e ti, hajre që s'ka mund të gurguhesh si me ditë ato. Po sallahu te barekuhu te ala, çka ndodhi me ndanën e Musajit? Tha Allahu, "Faradetna, ja kthejmë na djalin." Çe djalin? Dhe çka më interesant? Çka më interesant? Se bitë e Israelit Bitë e Akubit Ishin të shqetsuar për firavunit A i vrante Allahu për me rrit Musën Kër rriti Tani, para mëndone Me rrit një na, një fmi Kër pushtetja saj kohë e lufton ata E lufton me shpije me këtë që ka Allahu gjële e zjedhi musojnë Më rritë të shpija e armiku të atina Rahat, jo veçkash Edhe rogë Që në të pagujnë ati që i t'i dhënë gjithë, që i t'i djalit. E kështu Allah u gjithë i zhjithë me selet. Kështu Allah u gjithë i zhjithë me selet. A nuk ishin që kurejsht e rrujtën Muhammedin sa në në selet? A nuk e rritën kurejsht Muhammedin a i salatës selam dhe ja përmenë që në më vonë? Muhammed sa nuk e rritë me në, a nuk, rrit nuk e rritë me neve, me parët e tona, familja jonë, e kështu me radhë. Dhe kërur rritë rrit Musaj Alei Salatës Seram Qëka i thonë të firauni? Ha? Qëka i thonë të firauni? Kefarte Ti je përbuzës i begatis ton Në të kënë arritë sigur Unë të kësha di se që ki je Qivek, unë e këmë pagujt në nëntane me dënë qumsht Ti e rritë unë më padatë Sigur Ta shti delë më më dhue Unë jam për nga merja lot Unë ti më të dërzue Mirë pa allahu gjellu ala fsheh në kaderën e ti që ka së të mërmendja Andaj për nga meri ale i salatu e selam Gjithë mon gjërat i komenton të me kajrë Të ndërruar gjë më të li Neve nuk dojnë me për hapë panik Besimtar nuk për hapë panikur Për nga meri salatu e selam Një dit për e ditve e vizitoj një shok të ti E vizitoj një shok të ti I qili ishte shtri në shtratin e vdekes Qaj dha I tha labë se ta hurun insha Allah Kjo është motoja dhe simboli dhe zemra e besimtarit Tha labë, pa shqetsim, pa panik, pa u destabilizuë Ta hurun insha Allah Kjo pastrim me lejnë Allah u të bare kjo të tëra Si do qoftë, a met, a nuk met, pastrim insha Allah Po, a i cili spret të allohu kur gjo, letja boj e gajlën, që a kena mi bana. A i cili, veç këtë dunjo e ka, a i pënime dhëtë më shqëtësue, a mëna që e dim që ka akiret, ka jitë tjetër, në do dhali për allohu gjeluala, me një apo tjetër se bepë, funi-funi njërëzit shkojnë për dit të allohu të bare kjo e tala. Sa që naze falën në gjami, Sa i kemi për cilë dëshamirë tonë, familiarë tonë, dëslarë tonë, i kemi quëtë Allahu Gjelluala, dhe ka vazhdu jetat dhe djelë dhe, dhe kalinë. Andaj, qka ta për nga mbire Alei Salat dhe Selam, ta hur, kjo është pastrim. Kitë kjo një njërë të ndërua dhe zërë, qka argumentonë, se Allahu Gjellualu Gjellu, në kaderën e ti, dhe belat e ti, dhe testet e ti, ka fshejë prej begatijës që nuk kur kush ne e din kërkush pësë Allahu të barek e vëtala. Në e lushme Allahu të barek e vëtala, që Allahu gjele gjelelu hu mos në sprovon me sprova që s'kemi mundësimi bajt. E lushme Allahu të barek e vëtala që Zotë i unë gjele gjelelu hu muslimant kudë që në Allahu t'i ruan, ti mbron nga zdo epidemin, nga zdo shemundje, nga zdo e keqe. El husbi Allahun te bareke ve taala çq zoti unje lel jlalhu namunson mu, na me upastru nga çdo gjëna el husbi Allahun te bareke ve taala çq Allahu jlel jlalhu ti porçondron zemrat tona me iman ti forcon zemrat tona me islam el husbi Allahun te bareke ve taala çq Allahu jlel jlalhu namunson me mri muajin ramazanit el husbi Allahun jlel jlalhu çq zoti un subhanahu ve taala musliman ku do çian çka nevoj për ndihmën Allahu Allahu ti ndihmon el husbi Allahun te bareke ve taala çq Allahu jlel wala atiku ja kimi çellu Allahu na shproblem ku kemi gabu Allahu فضل اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين